Не гамувала своєї розсатанілості, з горла її рвалося разом з турецькими словами дике черкеське клекотіння, що було б, може, навіть прекрасне, якби вимовлялися при цьому слова справедливі й милостиві, а не пройняті ненавистю. ненависті. Султан коротко спитав, чи то справді вона допустилася насильства над беззахисною хурем. Черкешенка гортанно засміялася і вигукнула – що то ще і не все Бо вона Махідевран, башка дуна, Тільки вона може бути найпершою В услужінні його величності І всі жони, найперше рабині Повинні їй поступатися І вважати своєї господині Сулейман неблимно дивився На ту, яку звав весняною трояндою І повелителькою віку Яку ще зовсім недавно ставив Понад усе, без якої не міг дихати Дивився і не бачив ідола, якому поклонявся. Стояла перед ним тупа, пихата, розгодована черкешенка, уся обвішана коштовними брязкальцями, які щедро дарував він їй за кожен поцілунок, за кожен порух бровою. А поруч з нею сповнена життя її скристого розуму дівчина, що, мов би, вирвалася з пекла, яке обпалило її волосся, Зачепила, може, і душу, але випустило на волю, щоб потрапила вона в рай, бо рай тільки для таких, як вона. У гаремі була вона, мов, виклик, усім отим буйнотілим, безмірної, вроди одаліскам, звичайно, начебто лицем, з дитячим, ледь задертим носиком, така зграбна вся, що вмістилася б на долоні свого безжального сторожа, кизля раги. Але мужня сухвала, повна незбагненної чарівливості і неймовірного розуму. Сулейман прекрасно знав, що таке нетрігарему. Там усе непевне, нетривке, стривожено полохливе, усі мовби роздвоєні, одні піддаються долі й пливуть на цьому проклятому кораблі тяжкого найдіння, що везе їх до старости й до смерти, другі. Їх зовсім мало, одиниці Починають запеклу боротьбу За султанську постіль Не задумуючись над тим Що зможе принести їм ця постіль А ця дівчина не приєдналася Ні до одних, ні до других Навіть у гадці не мала Що випадком здобута султанська постіль Принесе їй геть неочікуване Владу Яка нікому й не снилася Яка то для нього несподіванка і радість Водночас зустріти в гаремі Серед цього зневаженого м'яса для задоволень Серед отупілих молодих самиць Затурканих наложниць Заляканих знарядю тіхий насолод Істоту мислячу Людину, яка дорівнює тобі Впертістю розуму і жадобою знань А волою характером перевищує Бо за тобою, крім походження, немає нічого а вона видобулася з небуття, з рабства, з безнадійного пониження на самий верх, тільки завдяки власним силам, обдарованості душі, мужності й віри у своє призначення на землі. Все це Сулейман відчував, хоч збагнути до кінця не вмів, та й не намагався, знав тільки одне більше не захоче бачити цю Черкешенку ніколи й ніде, сплив в пам'яті слова. А тих непокірливості, яких ви боїтеся, вмовляйте, і покидайте їх на ложах, і ударяйте їх. Іди геть, темна жінка, сказав він тихо, але твердо. Коли ж Махідевран гнівно просунула на нього, він повторив уже з нетерпінням у голосі "Іди геть. Залізні руки кисля раги вмить випроводили Черкешенку з ложниці. А ті двоє лишилися самі, глянули одне в одному в очі, і, мабуть, обоє водночас зрозуміли – самі назавжди, до кінця, нерозлучно. Сулейман, втомлено зрадів цього відкриття, хурем злякалася, з жахом відчула, що ненависть її кудись пропала, щезла а на її місце виступали спокуси і демони, заволоділи душею невблаганної навіки. Навіки. Хіба вона цього хотіла, хіба до цього прагнула, хотіла тільки заспокоїти, приспати вампіра, а тоді вдарити, здолати, перевищити, щоб відомстити за все, за матусю і за батька, і за рогатин, і за всю свою землю, що їй ці зайди, ці грабіжники і людолови норовили закувати в залізний нашийник».